Interlaken Produccions és un programa d'indirecta Ràdio Podcast per a Escàner FM i Matada Pere Ràdio. Bona gent. Com esteu? Nosaltres estem, com sempre, aquí, a l'estudi únic de Mata de Pere Ràdio, produint eh, doncs aquest, el programa de la gran minoria, per, òbviament, Matàpera Radio Pro també per Scanner FM això és el problema de la gran minoria com ho us diem, això és Interlaquem Produccions avui en aquesta nova edició en la qual doncs, us volem doncs, fer doncs, alguna recomanació en un àmbit doncs, que és el de la lectura perquè la música també es pot llegir ja sabeu que això o que si més no, des d'aquí, des d'Interlaken Produccions intentem donar la teòrica i la pràctica de la música independent, de la música que s'està fent avui en dia i de la que doncs, es fèiem un passat doncs, no gaire llunyà i el que intentarem doncs, fer avui és fer-vos algunes recomanacions eh, per, de cara al dia de Sant Jordi. Òbviament també tindrem pràctica Deixarem anar música Interessant, música que s'està facturant Ara mateix i tal, però en qualsevol cas Doncs aquest Serà el tema d'avui Això és Interlequem Produccions El tema d'avui, com us diem i tal la lectura eh, obligada eh, i ara sona molt a, a professor però la lectura obligada de segons eh, 15 llibres avui tindrem de convidats aquí de convidat aquí Interlaken produccions a Jordi Vianciotto eh, que acaba de publicar doncs, eh, un, un altre eh, llibre i tal d'aquest eh, crític musical però també obviousment escriptor eh La guia universal del rock del 1990 fins avui, una mirada global del rock del segle XXI, un llibre que ja podeu trobar a qualsevol lli llibreria, i que està editat per Robin Books, Manon Tropo, eh, un llibre que és exactament això, una guia per tots aquests i tal, que potser doncs, us perdeu, i que sou assidus situs d'Internet en Produccions, de la mateixa manera que sou assidus situs eh, d'Escàner FM, i voleu estar al dia del que passa, però també busqueu els, els parquers els perquets de, de la música independent. què els parques també existeixen, i òbviament i tal, doncs, potser doncs, pots escoltar ara mateix a Joy Division i dir, ostres, s'assembla molt a Interpol. No, no, és que Interpol potser s'assembla molt a Joy Division. I i per què, i per què passen aquestes coses? Pues, avui tenim eh, Jordi Bianciotto perquè doncs, eh, ens ho expliqui arrel de la publicació d'aquest, al seu últim eh, llibre. la bassanda teòrica avui sacrificarem segons quines seccions, bàsicament per una qüestió de temps, però no patiu que òbviament no les no les hem, no, no les hem carregat de setmana que ve. Doncs, eh, en tindreu més i en aquí es can FM ja teniu. Doncs, el magasin al qual també us posen al dia i altres programes us posen al dia del que succeeix en la scena independent, sobretot òbviament a la ciutat de Barcelona. Deixem-nos la més història, Estoni Raúl sotacina un servidor, aquí a la Enterprise d'Interlaken Produccions, des de Matarapé Ràdio, des d'Escaner FM, també des de www.scanerfm.com, www.indirect.org, comença Interlaken Produccions, el programa de la gran minoria.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 I won't be held responsible for my actions Bobby, he goes north and he goes east And over to Do you want to dance? Do you want to groove? He said this world is full of endless abstractions I won't be held responsible for my actions Albert Sambal West, Albert Gold West un tema inclòs en aquest dic Lazarus Dick del grandíssim australià per tornar a ser Nick Cave i les seves doncs llavors o males llavors Nick van debat 6 últim treball dic Lazarus Dick amb aquest eh, Albert Gold West, avui hem començat interlocant produccions amb eh, l'australià preferit eh, d'aquesta producció i aquests, eh, aquests acords que se senten a fons eh, provenen d'aquest treball que ja vam estar doncs, eh, posant en, en darreres edicions eh, d'aquí d'Interlecting Productions. Eh, estem parlant de Los Campesinos amb aquest, eh, amb aquest eh, treball Holon, Now, oh, Youngster. I aquest tema, doncs, eh, llarguet, però que a nosaltres, que creiem ja ens agrada and when i view me dancing la que en producciones a escáner FM.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 primer minut i tal d'un dels temes més mítics d'una de les formacions més mítiques, que ha donat d'ací sí, la música independent als Pixies, que quasi bé nosaltres podríem parlar des del nostre punt de vista que aprm descobrir tot un entorn amb la formació de Boston. Um, avui al principi del programa ho deem òbviament que volíem fer recomanacions uh, de llibres de text que se'ns tira sobre Sant Jordi. Òbviament donc coincidim doncs, amb una, doncs, nova, uh, o si més no, doncs, un llançament d'un uh, llibre i tal vinculat òbviament a la música i tal no pot ser d'una altra manera aquí a interlaque en produccions. Uh, doncs, ens ha semblat uh, interessant. Doncs, uh, rescatar algú uh, que de bens avui tal uh, té molta culpa del cert bagatge musical que molts de nosaltres, que ten, ja tenim una certa edat i tal, doncs, eh, doncs eh, segurament és una mica culpable d'això. Avui tenim eh, aquí a en Produccions per parlar d'aquest eh, seu últim llibre, que no òbviament el primer perquè ja n'ha tret un reguitzell eh, Guia Universal del rock. tenim a Jordi Biancoto a l'altra banda del telèfon. Hola Jordi ens sents? Hola, sí, sí, molt bé Jordi, eh... Aquest és el teu últim llibre, has fet llibres sobre justament aquests senyors que sonen de fons, has fet llibres sobre la Björk, suposo que ja, ja, això, ja, això de fer llibres ja ho tens per mà, no?, una mica? Sí, encara que ara feia algun temps que, que m'havia aparcat una mica i estava més concentrat en, en la cosa diària del, del, del diari, d'anar als concerts i de seguiment, diguem, de periodístic més immediat i feia alguns anys que no feia, que no feia un llibre però bé, va ser una proposta de, de l'any passat d'aquesta mm -hmm. editorial i bé, m'hi vaig ficar i he estat com bona part de l'any passat dedicat a, dedicat a aquesta obra per als eh, més joves que ens eh, puguin escoltar, hem de dir que Jordi Biancato és crític eh, musical, també òbviament escriptor, eh, doncs, eh, escriu doncs, a, a, a revistes doncs, especialitzades òbviament com Rock Deluxe, no? nosaltres òbviament estem quasi abonats i tal a, a, a, a diaris com a Periódico, en rock em sembla que també fas alguna cosa, oi? Sí, faig una pàgina mensual sobre propostes musicals aliena de l'àmbit anglosaxó, que és un tema que també m'interessa. de publicacions ja hi històriques també, òbviament Rock Deluxe és una publicació històrica, però també doncs, a Ruta 66, etc etcètera. etcètera. Um, I, òbviament, doncs, avui el tenim no tant per la faceta de musical que també, eh, sinó pel fet d'aquesta guia universal del rock del, uh, del, any 90, del 1990 fins avui una mirada global al rock del segle XXI, editoria, o sigui, eh, editat per Robin Books amb un tropó i és una disc Ai, perdoneu, és un llibre, acostumats a parlar de discos, és un llibre i tal doncs, que eh, ha sortit doncs, ara molt recent per una guia fantàstica en la qual doncs, hi podeu doncs, descobrir eh, si no és que ja ho heu fet doncs, un reitzell de projectes, bandes, formacions i solistes eh, que doncs, marquen una pàgina eh, no, sé, no, no, no creiem ser gaire agosarats i tal, marca mar en una pàgina, tal, a la història del rock eh, contemporani. Escolta, Jordi, això de que, la, que sigui la guia universal del rock del 1990 fins avui eh, marca un precedent perquè el millor i tal és que es vol seguir en aquesta línia i fer doncs, una guia doncs, jo que sé, dels eh, 70-80, eh, etcètera, etcètera. Com, com, eh... sí, sí, exactament així. De fet, la, la, el projecte de l'editorial que, que se'm va plantejar fa, fa un any i catx, era de fer tres llibres i hem comentat pel final, pel, pel de l'any 90 fins, fins l'actual Qualitat, uh -huh. perquè és l'època que, que d'entrada resulta més més eh, atractiva com a, com a territori que, que estem vivint actualment, encara que estem seguint la seva evolució a temps real, podríem dir, i que és un relat viu que no s'ha tancat i que a més a més eh, l'època que cobreix és la que potser està més de des d'alguna vista de literatura uh -huh. musical i de llibres publicats. no. D'altra banda, el tall a l'any 90 a part d'un criteri editorial que és dividir la història del rock en, en tres volums de dues dècades cada cadascun a part d'això és que el 90 realment és, és una època en què també hi ha un punt d'inflexió molt fort a principis uh -huh. del 90, no és exactament matemàtic l'any 90, però uh -huh. entre el 90, el i el 92 hi ha tot l'auge del, del rock alternatiu uh -huh. amb grups com Pixis que acaba de, de posar i el boom de Nirvana, etc. i això fa, marca una època un canvi, de, un canvi de registre en aquell moment doncs eh, de fet és veritat, és una de, de, de, de les dècades doncs, eh, més desconegudes i val la pena òbviament... Doncs, eh, doncs, eh... Entre, potser és un, potser és un, uh, un llibre doncs, uh, més enfocat, això vol dir, tal, cap a, una, a un públic doncs, uh, potser no tan, no tan uh, introduït en el tema de la, de la música avui en dia i tal. Potser és un llibre de, destinat a, a aquells que potser poden dir uh, que, que la música d'avui en dia ja no és tan bona com la del 70-80, per exemple? Uh, sí, és possible. De fet Aquesta és una afirmació típica, recurrent de de, certa, de, de de gent de certa edat també s'ha de dir no? mm -hmm. jo, jo diria que és una mica un fenomen que, que fa que quan passa un, un, un temps de, de la teva joventut eh, queda, queda una mica enrere hi ha una tendència humana a considerar que l'època en què tu eres jove era l'època gloriosa de la cultura popular, no? Uh -huh. I que tot el que ha vingut després ha sigut decadència, foscor i tenebres, no? Uh -huh. I, I bé, de fet aquest llibre el que intenta demostrar és que no, que, que tot i que els anys 60 i 70 eh, van ser importantíssims perquè van marcar les regles de joc de la cultura pop, etc. Uh -huh. I es va inventar tot, es va inventar el llenguatge del qual actualment encara es viu, però en creativitat realment els últims 20 anys han sigut molt, molt, molt bons i molt positius, uh -huh. I, i el, el llibre el que pretén és, és donar unes eines i ordenar una mica la informació per part de tota aquella persona que tingui un cert interès per la música actual, però que a vegades se senti una mica perduda o confosa per tot el laberint de, de gèneres, tendències, etiquetes i, uh -huh. i noms estranys que, que polulen per aquí. No? Bueno, això també una mica doncs, eh, doncs pot... Eh ens pot dirigir cap a una idea i és el fet que potser en la, en la dècada dels 90 i quan parlem de dècada dels 90 diguem allò aproximat eh? Vull dir, en la dècada dels 90 potser doncs, hi ha hagut doncs, com una, eh, a nivell creatiu eh, potser doncs eh, aquesta situació aquesta entre cometes batalla d'idees més de multinacional executiva de, de la idea clara i tal eh, enfront de, de la llibertat creativa eh, doncs eh, s'ha disparat cap a moltes bandes a nivell de registres i estils musicals, no? Suposo. Sí, sí, de, de fet jo diria que potser el 90 i, i primer amb algun del rock alternatiu de principis del 90, del i que jo el veig molt, molt lligat una amb l'altra uh -huh. aquest potser va ser de fet l'últim moviment de masses que hi ha hagut lligat amb el rock en realitat, no? uh -huh. com a últim moviment i última escena internacional que amb, amb molta projecció a tot el planeta i, eh, que va marcar un, un canvi de tendències, que es va notar la indució multinacional i en tot no? tot el que ha vingut després, que ha vingut moltíssimes coses interessants, però han sigut coses molt més i jo diria que molt més fragmentades uh -huh. molt més amb petites, petits, petites escenes, eh, innovacions que, que interessen a fragments de públic uh -huh. i no, no hi ha hagut moviments tan, tan contundents. No? Ara les individualitats i els grups interessants i els artistes eh, eh, solistes, eh, creatius, etcètera, n'hi ha, ha per tot arreu i ni continua a actualment. Suposo que és eh, allò, les, les eh, puntes de l'iceberg i tal, eh, quan eh, doncs apareix, doncs, com deia abans, algú com Pixis, algú com a Palp a Anglaterra i tal, o algú com a... Jarvis eh, com, o P.J. Harvey, per exemple, que són aquelles puntes, aquells punts d'inflexió creatiu, eh, que potser doncs, tu pots marcar i, i pots dir, bueno, a partir d'aquí te les pot agafar molt camí eh, o, o, o pots anar directament a, a projectes que potser se repeteixen, com per exemple doncs, una mica doncs, l'estela d'infinitat de grups que, que han sortit a, arrel de, grup, de projectes com de Libertins. No? Per exemple, suposo que és aquests punts d'inflexió enfront d'aquesta amalgama de dotzenes de grups i tal que potser doncs, sorgeixen i tal seguint una línia de, de punk rock, per exemple, com, com ara pot passar. No? m és que hi ha, hi ha de tot, hi ha, hi ha artistes que, que han marcat època i que han estat figures de referència, però que no han causat una, una gran influència mm -hmm. per exemple la Björk, jo crec mm -hmm. que és un cas ben clar de, de personatge que és una illa amb si mateixa, un personatge mm -hmm. fascinant, etc però, però no ha creat una escena ni, ni, ni hi ha una generació de mm -hmm. grups eh, o de cantants posteriors que imitin a la, a la Björk mm -hmm. afortunadament diria no? sí, sí. però des, després n'hi ha, ha molts altres, per exemple el cas de, del, Bristol, del Bristol de Bristol mm -hmm. dels 90 de Trip Hop, Massive Attack Set, tri, uh -huh. Això va tenir una influència brutal uh -huh. i, de fet, inclús es va banalitzar bastant, no? El TripCopy uh -huh. es va convertir, bueno, en el Down Tempo i tot l'emotivament sí. ambiental. De fet, Portisquet ara tornen amb un disc que no té res a tot allò uh -huh. i quan els hi parla el TripCopy eh, posen mala cara, no? Sí, sí, perquè consideren que, que ells van, van crear una mica un monstre que, cada de fet, que després es va devaluar. I de, de fet, van ser molt conscients d'això, perquè uh -huh. van fer dos discos seguits i es van, van desaparèixer durant deu anys, no? Bueno, en qualsevol cas, eh, aquestes devolucions de, de discos i, i aquest, i, i aquest doncs, eh, mm, vis, aquesta visió de l'artista i tal enfront del que el millor ha aconseguit entre cometes, eh, doncs, eh, aviam, vull dir, cadascú diu, diu aasse la, la seva de manera subjectiva endavant d'un treball d'un nou treball d'un projecte concret, però si més no potser deixant, deixant passar el temps i tal, es veu les coses doncs més a distància més, més fredament i es veu fins a quin punt i tal, un grup doncs ha marcat doncs una, una pàgina a la història de la música popular no? de, de totes maneres Jordi jo volia preguntar o sigui, eh, hi ha hagut alguna cosa que t'ha fet eh, que, que, que t'ha fet guia i tal a l'hora de, de posar segons quins grups i deixar-ne davant de segons quins altres, has mantingut algun criteri concret o o no? O més, o més o menys, com, com, com ha anat això? Eh, perquè doncs, aquest grup i no aquest altre, per exemple? Eh? Sí, home, en, uh, trobar falta algú és inevitable perquè okay. en, uh, aquí hi ha un, doncs, un contingent de pàgines determinat eh, uh -huh. i no, no pot entrar absolutament tothom, uh -huh. però vaja, jo, la, la meva idea era reflectir més o menys tots els protagonistes d'aquest període, el criteri, uh -huh. tots parteix de d'un cert consens general que hi ha de, de, que dicta el que és important i el que no ho és tant uh -huh. que tot això pot ser objecte de discussió evidentment, però, uh -huh. però en fi a, a partir d'aquest uh, Star System que, que hi ha hagut des de principis del 90 fins ara hi ha, hi ha una sèrie de protagonistes que no es poden que no es poden ignorar uh -huh. i a partir de tot aquest banc de dades, diguem, que, que circula uh -huh. doncs tu i, i implantes la teva pròpia visió personal perquè el llibre al final planteja també la meva mirada no? i és inevitable que, uh -huh. que tinc un punt de subjetivitat sí, sí, sí, sí, sí. També, no? està clar. Bueno, en qualsevol cas, obviament eh, eh, el, el llibre i tal, doncs, doncs eh, no, no, no podem fer aquí vàries bíblies, no?, per entendre'ns i tal. Hem eh? mm. acutant una mica l'espai, però, però en qualsevol cas i tal sí que és cert i tal que es reflecteixen, doncs, punts d'inflexió importants. Escolta, Jordi, a, a nivell, de, a nivell de, dels anys 90, Um, tu fixaries a la dècada dels 90 i tal com a la dècada de, de la importància de la, de, de, com deies abans el rock alternatiu i tal, que doncs que potser des, després doncs ha, ha derivat cap a el que ara se'n diu la música independent um, tot això creus que va començar a partir d'aquí o abans, o abans, en el 70, 80 es podria dir que, que, que ja hi havia música independent Sí que n'hi havia, de fet a veure, les coses no comencen d'un dia per l'altre uh -huh. està clar, i hi ha precedents a tot això en èpoques anteriors. De fet, al principis del 90 el que va passar no és tan diferent del que havia passat ja l'any 77 amb el punk. <ríe> amb el punk. Que va ser un un moviment, una, una escena que, que va trencar doncs, amb l'anquilosament del rock, del 70, dels dinosaures i tot allò. No? A al principis del punk es repetiu una mica la història també. Suposo que és l'underground, under, no? O sigui, allò, el, el, el, la història subterrània de quan doncs, per exemple, als 90 i tal, doncs hi ha certs, certs punts geogràfics i tal a, a, a Estats Units on doncs, en un lloc doncs hi trobem a, doncs, gent com Jo La Tengo i tal, un altre sí. doncs, els, els Nirvana, un altre els Pixis, Sonic Youth per una altra banda, inclús a R.E.M., el que sigui, i, i, i és com un caldu de cultiu subterrani que a, a, al final acaba sortint su a la superfície. Suposo que això sempre ha passat sí. un dia, no? Sí, sí de fet, com la diferència entre el 77 i el 91, 92 és que els 90 realment sorgeix una, una nova indústria independent. Els 90 okay. hi era el, el, els expistols van passar per multinacionals, a EMI, mm. per exemple, no? a principis del 90 en camí això no passa hi ha un, un nou mapa de segells independents hi ha Sub Pop a, a Seattle que és decisiva, uh -huh. i hi, ha, hi ha 4D hi ha molts segells que realment fan realment, com, com, donen format a tot aquest nou mapa de grups a més a més, els mitjans de comunicació també estan molt més diversificats, hi ha fanzins uh -huh. hi ha ràdios independents hi un nou públic, i ha un nou circuit de festivals també, concentrat en, en figures, en artistes d'aquest perfil alternatiu independent uh -huh. això dona, marca una diferència respecte anteriors en què tot estava més dominat pels canals oficials. Però aquí de cara, de cara potser la indústria i tot el que és l'entorn de, de la música, però creus, creus que, la, que, que el fet de la, mús de la música independent Potser eh, a part de, de l'entorn que es pugui muntar al voltant de, de la indústria i tal, no té una idea i tal de, de, de llibertat creativa per, per un músic. O sigui, en el sentit que ja en sabem que que, doncs, que hi ha un grup sorgit de, de, de, de, de l'ground de, de, de, de Boston, per exemple i tal doncs, que on doncs, doncs sobresurt o el que sigui inclús pot arribar doncs, a, a editar per una multinacional, però que la seva... La, la, el, la, la seva creativitat i tal es veu intacta en el sentit de no, que no li marquenò doncs, uns, uns barem els multinacionals perquè doncs, hi, ha, hi, ha, hi ha varios, uh, vari, varios grups, varios projectes i tal que estan ida per multinacionals. però que la seva línia estilística o de creativitat uh, doncs, no s'ha vist molt, molt, molt tocada. No? Uh, tu vincules realment la, la música independent i tal per segells, uh, per fanzinni i tot plegat? o, o vincules més a aquesta lliure creació artística que poden tenir segons quins grups en aquest sentit Home, crec que, que sí cada de fet la, el que anomenem com a música independent amb totes les cometes que, que s'hi vulguin posar mm -hmm. Parteix d'aquesta idea de, de fer música des d'una manera, des d'un punt de vista eh, eh, poc interessat amb el fet lucratiu, diguem, mm -hmm. per, com a via d'expressió artística i sense eh, intencions de, de dominar el planeta, diguem, no? Yeah. De fet, el, el que a vegades s'hauria tirat encara cara a l'escena alternativa, i el 90 això va ser molt evident i en els grups d'aquest país també força, és precisament passar-se a l'extrem contrari, no? El mm -hmm. meteorisme com a com a modus vivendi, ja, natural, la falta d'ambició absoluta, falta de, vegades, de, de comunicació amb el públic, no? Aquest també ha sigut un problema, vegades, que aquesta escena ha tingut, no?, de moure's una mica per, per consignes, de, mm. una mica gremials, i, mm -hmm. i, i no voler, allò, captar, cridar l'atenció, ni... O sigui, passar-se a l'altre extrem del recuperat, sí, sí, sí, d'alguna sí, sí, manera, sí, sí. No? Mm -hmm. però bueno. Bueno, aquí és on hi ha hagut grans idees i grans eh, bueno, eh, moviments eh, de, de valentia no? i hi ha, molts artistes han fet coses interessants amb sota aquest xip en realitat en no. qualsevol cas, eh, hi ha gent que també eh, com deiem abans i tal intenta, eh, suposo que de la desconeixença i tal, intenta confrontar la música d'abans amb la avui, però eh, a nivell de festivals per exemple que ja saps que cada cop n'hi més i tal i que potser acabarem avorrint, av -avorrint les actuacions en directe mm, sí. no, no creiem que no creiem passivament, això sí si més no nostre, per la nostra banda, ah. però si, si més no. Eh, hi ha hagut una eh hi ha gut una harmonia, no? també eh, des de, de l'escena de, de gent que potser hem amat més a la dècada dels, dels 90, hi recordem festivals com el Doctor Music en el qual podies veure doncs, doncs, projectes com Mobitel, o cosat d'un un Bowie, un Bowie únic pop, per exemple, ah. una, o, o o un d'aquests dinosaures, que s'entengui bé, eh? vull dir dinosaures, vull dir, en el sentit de que hi ha hagut un respecte no? cap a la història del Roda en general, també, en, la, en la, la gent que potser hem amat més l'època dels 90 o la, la dècada dels 90, Mm. O, o, preu, o, creus, o creus que potser doncs, tal com diuen segons qui, eh, segons qui tal doncs, eh, no, no, eh, s'ha de confrontar dècades per dir manera no, no, jo estic en contra de, de confrontar dècades mm. i, i crec que bueno, aquesta actitud típica d'una escena de, de negar l'anterior no?, i de matar el pare uh -huh. coses eh, són bastant tòxiques i no, crec que no porten lloc. No? Però pel que fa el circuit de festivals amb el Doctor Music Festival que un, un intent de ...de fer en aquest país una mena de Glastonbury, no? Un festival a uh -huh. uh, Glastonbury on pots veure doncs, a, a Peter Gabriel... ...i a Orbital i uh -huh. a Joan Joan Anderson era així, no? I ara continua sent així, o Kylie Minogue... ...i, uh -huh. i, bueno, i qualsevol últim producte de, bueno, independent uh, extrem, no? Uh -huh. eh, potser en aquest país no hi havia el, el bagatge de cultura pop... ...que hi ha a Gran Bretanya, uh -huh. que fa que en a un, un festival... i puguin anar famílies o diverses generacions de públic, no? Aquí això no passa... Aquí el, el consumidor de, de festivals és eh, sobretot gent jove uh -huh. i de fet ara l'intent que està fent per exemple Benicàssim és, uh -huh. és d'ampliar aquest públic i de no anar només a gent jove sinó, sinó anar, anar més enllà i per això aquest any han intentat colar Leonard Cohen que al final s'ha caigut del cartell per uh -huh. però, però bé aquest, aquest tipus d'iniciatives perquè realment tu mires el circuit de, de festivals que hi ha a l'estat espanyol i tots són d'un perfil molt orientat a la gent jove no? hi ha uh -huh. eh, festivals que que barregin molt allò d'artistes de diferents generacions si, no, si més no es fa una mica de pedagogia i tal, per, per qui no s'hagi de no que hi havia un senyor que es deia doncs Leonard Cohen eh, o un senyor que es deia don David Bowie i que és bastant difícil no? sí, <laughs> és, el que, més, és que és imprescindible saber qui era Leonard Cohen perquè per, per t'agradin coses a vegades d'ara de cantautors alternatius per exemple no? oh, i David Bowie es va dir per, per saber d'on venen pulp o d'on venen grups ara més nous no? uh -huh. i això és elemental en qualsevol cas, ja ara sortint una mica de, de, de, del, de, del tema que, que, que, que tractava del llibre i tal, tu Jordi, creus que, creus que, la, que el bagatge musical, això que, que, que deies abans i tal, en aquest país i tal, en mica en mica anem recuperant el temps? O encara ens pesa massa aquests 40 anys de, de dictadura en aquest sentit? O, o, ara parles de música en català? O de... de la música en general. De la música en general, bàsicament, perquè nosaltres, lo sigui, eh, eh, que deies, una mica abans, no? Vull dir, això, segons quins projectes a Anglaterra podia, podia, podia funcionar, eh, doncs, una mica doncs, per, per la coneixença musical, però aquí, en el nostre país, eh, doncs, eh, hem estat durant bastant temps i tal que per aconseguir discos havies de fer vegades meravellos. No? Sí, home, això ja arament ha passat a la història ara ja i amb Internet és, és, ja, és immediata. voleu un disc i aconseguir-lo per vies de pagament o per altres vies no? mm -hmm. i i tota aquella recerca èpica per aconseguir un disc via Andorra o via França o Londres i tal tot això ja forma part de la història no? ara aquí jo trobo o continuo trobant a faltar un bagatge realment un cruç uh -huh. no? de, de, de coneixements de, de música i, i no només de coneixements de música sinó d'actitud de, de col·locar la música com un producte cultural no? perquè uh -huh. el que a vegades es fa és tractar la música com un producte d'entreteniment no? I, i això la televisió està fent una feina nefasta en aquest sentit i crec que és, una, és la locomotora de la, de la ignorància posant-hi en ja, ja. aquest moment la televisió, perquè té un paper importantíssim i allà veiem com música que, que omple grans recintes com Benicastin, per exemple, uh -huh. és invisible la televisió i això és una difusió flagrant. De totes maneres, la gent que potser sí que uh, està més interessada amb la, la música que s'està fent a tot arreu, creus que, que, que és necessari, per exemple, llibres com, com, com el teu, de la que soni malament d'aquesta manera, i tal. a l'hora de guiar-se una mica, perquè aviam, és veritat hi ha internet, eh, pots accedir a moltíssima música, però, però eh, suposo que el l'oient habitual o el que està intentant descobrir noves coses i tal, es pot arribar a veure una mica perdut de, de, de, de la quantitat de, de, de projectes i idees i, i, i, i temes i tal que pots arribar a trobar per internet creus que, que realment la, la, el paper de, de revistes el paper de, de portals d'internet dedicats a la música, el paper de llibres com, com aquest o com altres llibres tal, especialitzats en alguna cosa i tal, en l'àmbit musical, doncs, són necessaris també per, per una mica guiar eh, justament. Sí, home, a veure, la, la, el suport, cap suport és, és pervers per si mateix, no? i internet mm -hmm. es poden fer coses fantàstiques igual que amb el un suport de paper, evidentment. Mm -hmm. Ara, jo realment veig a internet els portals de música que hi ha, eh, no, no tots, evidentment, però, però hi domina un, un, un tipus d'informació clònica mm -hmm. sense cap mena de... de gruix de, de criteri d'anàlisi mm. veig molts textos repetits a vegades d'un mm -hmm. portal a l'altre, copiats de qualsevol manera. El fet d'anunciar ser una cosa sense entrar eh, en... s'ha tret el disc de Fulanito de tal però no s'entra potser en, en el mm. contingut de què ofereix aquell disc potser, no vols dir? Sí, sí, sí, sí jo, jo crec que sí, això ho trobo bastant, la veritat tot també cerca que, que amb el format de paper també hi ha coses eh, mm -hmm. evidentment que són que són denunciables no? però vaja, a veure, jo quan, quan em van proposar fer aquest llibre amb la, la pregunta de si valia la pena fer un llibre amb el format de, tradicional del paper uh -huh. d'aquestes característiques, jo me la vaig fer la, uh -huh. no sé si els editors se la van fer de fet no vam parlar d'aquest tema, però jo sí que, que, que li vaig donar alguna volta no? uh -huh. i bueno, vaig pensar que tot i així encara continuava valent la pena fer-ho i s'intentava més enllà de la simple manera de dades que et pots trobar a internet i s'oferia una visió interpretativa i una orientació uh -huh. de, del, que aporta, del que ha portat cada grup i cada artista en aquest període de temps que, del que parla el llibre. No? I el, el llibre és això, pretén no ser simplement una base de dades, sinó eh, una, una, una via, un, un punt on es, on es eh, dona una forma a tota aquesta informació i és interpretada. No? Doncs eh, la guia universal del rock del 1990 eh, fins avui, una mirada global al rock del segle XXI, de Jordi Biancato, eh, doncs podeu trobar a qualsevol llibreria, un llibre interessantíssim, per que és òbviament una guia i tal, amb, doncs, eh, amb noms que no es poden deixar de banda i tal doncs, si voleu doncs, aprofundir en, en aquesta dècada dels 90. i un llibre també interessant, òbviament per a la gent doncs, òpiament com vosaltres esteu doncs, més, Uh, doncs més allò a dins d'aquest món i, tal, i que constantment esteu escoltant i interessant-nos per, um, per la música que s'està fent uh, doncs, ja en el segle XXI però si més no per saber uh, doncs, uh, segons què és que s'escolta del segle XXI d'on ve eh, i, i, és un, i i per això nosaltres doncs, el volem recomanar des d'aquesta interlocutació sempre parlem de la teòrica i de la pràctica no? avui hem donat teòrica amb en Jordi Biancotto uh, també donarem pràctica òbviament perquè uh, és un programa musical però en qualsevol cas també doncs, doncs, dius el, allò de sempre no? de que si un grup no t'agrada, doncs si un grup t'agrada, molt bé, i si un grup no t'agrada, doncs també molt bé, perquè si més no, doncs ja saps el que no t'agrada. Jordi Biancauto, moltes gràcies per atendre'ns a nosaltres. Grà, gràcies aquí. a vosaltres. Per cert, el meu conom es pronuncia Biancioto, perdona. Perdona que et corregeixi. El, el problema és que, com que normalment sempre eh, sempre llegim eh, crítiques de, del Jordi, mm. i sí, tal, sí, sí. i no veiem a la tele, i tal, i, i potser ho escolteu a la ràdio, que és una mica, una mica el que parlàvem abans mm -hmm. i tal, doncs aquest és el... No, no, si estic acostumat a, a coses així i molt pitjors eh? sobretot per escrit a cartes i moltes, <laughs> coses que m'escriuen el nom d'unes maneres absolutament avarrants a vegades <laughs> Molt bé, doncs escolta Jordi uh, gràcies per atendre els nostres micròfons i tal, la uh, via telefònica i, i aviam aviam uh, què dóna a si aquesta aquesta guia i tal que doncs uh, suposo que no sé si estàs treballant ja amb la propera o, o no o t'has agafat una... Estic començant a posar, sí, de, des d'ahir de fet <ríe> ahir <ríe> ah, <ríe> ah, concretament vaig començar a, a fer la llista dels artistes que podrien ser la base del llibre. Molt bé, molt bé. Sí. Doncs, bueno, l'esperarem en Candeletes. Mentrestant, nosaltres recomanem per Sant Jordi i tal, doncs, eh, doncs aquest, aquest llibre i tal que ben segur us pot agradar molt. Jordi, gràcies per, per estar aquí amb nosaltres i tal, i ens anem veient per aquests mons de Déu. Molt bé, gràcies a vosaltres.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 La setmana passada ja us eh, introduïm el nou treball de la formació de Bristol Portish Head. Amb aquest CIRT, un treball que s'ha fet esperar, s'ha fet esperar però que molts ja estàvem, doncs, doncs això, amb, amb l'aia al cor d'aviam si por Dixet eh, treien o no treien nou treball. L'entredi de quina manera. Eh, la setmana passada ja us avançàvem un treball, eh, doncs, en majúscules, eh, que heu de repassar track per track. Eh, perquè, doncs, eh, contrapronòstic el que nosaltres pensàvem, i això ja us ho pensàvem la setmana passada, doncs eh, aquest nou treball ha donat molt de si... Vaja, que els de Bristol i Tal no han estat allà rascant-se la panxa durant tots aquests anys... I qui, doncs, s'ha tirat pel tema solitaris el Ramon Rodríguez de Madí i d'altres projectes, òbviament, de la Factoria Becore i tal, ha tret aquest nou projecte que es diu de New Ramon amb un treball anomenat a propósito de Garfunke Se si hace Saben aquell que diu un tema eh, inclòs en aquest a propòsit eh, de Garfunkel amb aquest nou projecte de New Ramon de Ramon Rodríguez eh, líder de la formació m'ha dit que no es pot estar quiet aquest senyor de la mateixa manera tampoc no es pot estar quiet Antonio Luque, senyor Chinarro Bajo la parra marchita El pentagrama del cielo Por el barranco divino de un pueblo entero a las estrellas redondas y las estrellas blancas y las estrellas negras al agujero van anda y coge la linterna mira a ver si te ilumina no te rompas la cabeza que la vida es un puro accidente. Ya está la sangre encebollada, la cebolla ensangrentada, para hartarse de llorar. Anda y coge la linterna, a ver si te ilumina No te rompas la cabeza Que la vida es un puro accidente la mañana siguiente Descubrió cicatrices Que atravesaban la tierra Al ritmo de cabras felices Ser tan feliz yo no puedo Mira que pongo empeño y eso como un pajarito, junto a un rapante que en Anda y coge la linterna, mira a ver si te ilumina. No te rompas la cabeza que la ja ho sabeu Antonio Lugo que el senyor Chinarro amb aquestronronant de nou treball. Eh, i aquest tema la parra marxit un treball doncs, com, no, de, de, recomanadíssim des'aquí des deInterla de en Procions d'un dels eh, cantadors doncs, més interessants de la música independent estatal. Parlant de cantautors o de músics allò, maleïts, eh, maleïts per la seva vida en qualsevol cas, però no per la música que fan, eh, avui ens despedim a Interlecant Produccions amb Mika P. Himson. We won't have to be l'hompsom tonight eh, des d'aquest eh, llarg de Houston Party, rècords de la discogràfica d'aquí a Barcelona, Mika P. Himson and the Red Empire Orchestra. Toni Ramon, sota si no serveu tot un ple amb la millor música independent nacional i internacional la millor música electrònica avui no gaire electrònica en qualsevol cas ens retornem la setmana que ve aquí a Interlec en Produccions i a Scanner FM The holes in the sky